الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شروري أنفسنا ومن سيئات عمالنا بيهده الله تعالى فهو المحتد وما يضلل فأولئك هم الخاسرون رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قوني ثم أما بعد بريبوشيت كيما عموديا بريمياد بويدنود السستارة vezano za njih same, da neke sestre da su, da pričaju za vrijeme predavanja i da ne paze, pa ometaju znači, druge koje žele da paze, pa bismo znači naše ciljene sestre da ovaj, možda priču, onu a, međusobno ostave možda za poslije predavanja, vjerujem da ima prilike i za priču, a za vrijeme predavanja da paze, to će biti inšaloktala korisnije za sviju. Uzvišeni Allah je počastio čovjeka i uzdigao ga na posebne stepene, dao mu stepen obdarivši ga sa mnogim blagodatima, a dvije velike blagodati jesu blagodat razuma i blagodat vjere. Pa je uzvišeni Allah čovjeka počastio i odlikovao i traži isto tako od ljudi da se jedni prema drugima na isti način znači Uzišan je Allah kaže beni i mi smo odlikovali sina Ademova. Pa je osnovno čovjekovo pravo da živi dostojanstveno i da se njegova čast i njegovi metak i ovaj, njegova vjera ničim ne skrnave. Ko pogleda u stanje ljudi kako u prošlosti tako i u sadašnjosti u ovom našem savremenom, civilizovanom, naprednom svijetu, kakvog nije, znači, historija zabilježila, nikada više se krv nije lila što u ovom vremenu. Ratovi koji se danas vode, jer dan, priješnji ratovi, jer tako ljudi ratuju deset sati, ratovi se vode ovaj i pogine par ljudi. Ili više od toga, ili manje od toga. A danas, znači, stotine ljudi u, znači, minutama gjenu. Pa su ljudi tlačeni i njihova prava su, znači, ovaj a, bila skrnavljena i uzurpirana. Međutim, kada je u pitanju žena, tada je ova, ovaj zulum i ova nepravda prelazile su sve granice. Žena je kroz historiju prolazla kroz etape koje razum ne može pojmiti. Znači, mislimo na pogled tih društava kojim suprele su muškarci u odnosu na u odnosu na ženu. Pa su ljudi muškarci su pali na jednom velikom ispitu. Osim malo njih koji se odazvali znači Allahu i njegovim poslanicima, u protivnom su popadali znači na tom ispitu i nisu ga znači ovaj ne da nisu uspješno položili nego nisu nikako jer na, način na koji su tretirali znači ženu bio je a, suprotan znači a, ljudskosti prije vjere. Da pogledamo kako je izgledao položaj žene u raznim društvima kroz generacije. Žena ko stari Grka žena ko stari Grka je bila kao i u drugim društvima ponižena i njena s prava bila ugrožena, skrnavljena. Govorili su, kaže, žena je nečist. Žena je nečista. Šeitanov prijatelj. Bila je najjeftinija roba koja se kupovala i prodavala na pijacama i nije imala pravo rasleđivati, niti imala pravo raspolagati vlastitim imetkom. Grčki filozof aristokrat, ta zvijezda Dunjaluka, govorio je žena je izvor propasti i nedaći na svijetu. Pogledajte o čemu čovjek može razmišljati, koliko može svoj mozak razviti, a nađete ga da je u, u najobičnijim stvarima ovaj tanje od lake, nije shvatio, znači, osnovne stvari od dunjalučkog života. Kaže, žena je izvor propasti, ne da će na ovom svijetu liči drvetu koje daje otrovne plodove. Spoljašnost drveta je lijepa, ali ptice koje jedu njegove plodove umiru istog trenutka. Ona je lijepa po spoljašnosti, ali je unutra otrov. otrov. Dok progovori, to je, znači, smrt za insana. Na žena kod Rimljana, kako su Rimljani posmatrali na ženu? Njihova poznata parola je glasila okovi sa ženski ruku i nogu se ne skideju. Znaci stalno mora biti ona pod prismotrom. Ne smije nikuda, znači ne smije ona imati bilo kakvu slobodu. Otac je imao pravo da proda svoju, prodaje svoju djecu. Muško dijete bi nakon tri prodaje bilo oslobođeno, a žensko djete bi ostajalo stalno, znači i ne bi se moglo, znači ne bi ne bi bilo oslobođeno. Druga njihova parola je glasila žena nema dušu. Kod Rimljana žena nije imala duš. Pa bi je kažnjavali sipanjem vrelog ulja po njenom tijelu ili vezivanjem konopcima, a neke bi nakon toga vukli brzim konjima po zemlji dok ne umru. A ako bi je želi ne popraviti, znači da je prevaspitaju, onda je zavežu za jedan stup i tako ostaje vezana dok se ne popravi. Žena ko stari kineza. Smatrali su ženu zlom koju uništava i metak i čast muškarca. Muškarac imao pravo prodati svoju suprugu kao roba, a nakon njegove smrti porodica muža imala pravo raspolagati njome. Muž je također polagao pravo da zaskopa svoju suprugu živu. Ja što mu ujutro nije mu bilo povoljno, i iskopa rupu i stavi u rupu i zatrpa je živu i nema pravo niko da kaže što si to uradio. To je moj imetak, moje vlasništvo i ja radim sa njim šta hoću. I ne možemo niko pregovoriti. To je znači jedno od društava ovaj, kojim se, koje je bilo kroz istoriju. Hindosi. Hindosa je, oni su govorili, gorka sudbina, smrt pakao kao otro, vatra, zmija, bolji su žene. boli su od žene. A nakon smrti muža bila bi spaljena i pokopana sa njim, ili bi ostajala u trajnom vlastištvu ponižena kod porodice njegove, znači da je maltretiraju i da im bude rob i o tome. I to je sve trajalo do 17. stoljeća kada su ukinulo ove paganske znači, običaje, a tadašnji predstavnici hinduske vjere su i bunili žestoko. Bunili se znači žestoko protiv ovoga. A u nekim vremenima hinduskim postajala su... Posebno drveće kome, kome su morali svake godine prinijeti po jednu djevojku. Nađu najljepšu djevojku u tom mjestu i zakoljuje pod drvetom kao kurban nacionalni. Jeda za za, je za za drvo. Pa je najbolje ženi bilo nakon smrti muža da je ovaj da je spale živ sa njim, pretrpi to koliko treba pretrpiti par minuta i nakon toga tako? Tu je gdje je ako govorimo to je donjački kazeal tako ahiretska je kazna u kaburuje neminovna žena kod prezijanaca kod prezijanaca je bilo dovoljno žen, bilo je bilo dozvoljeno ženiti majku i ćerku i sestru i bratišnu i sestrišnu i tetku i sve to ni haibanine rade Žena koja uđe mjesečni ciklus morala je napustiti kuću i uboraviti na udaljenom i izolovanom mjestu. Niko nije imao pravo posjećivati u tom periodu osim sluge koji bi donosio hranu, poput suke, tako donese se hrane, vrati se, ona je tu, izolovan ne smije, niko je Ona je nečist kad je živa, kad je ovaj, u čistom periodu, pa kako onda kad je u, u periodu kad ima ciklus, je tako? A muškarac ima pravo da svoju ženu proda, da je ubije, da je zadrži, šta hoće da radi? Mogu da raditi od nje šta želi? Žena kod, kod je vreja, oni su je smatrali običnom sluškinjom koju je otac mogao prodati maloljetnu, znači svoje djete, kada želi i kome želi. Smatrali su je prokletnicom koja je zavela Adem Aleisala. Kada bi dobila mjesečicu ne bi s njom sjedili ni jeli, a sve što dotakne u vremenu mjesečnog ciklusa smatralo bi se nečistim, sve što dotakne svojom rukom a neke su u vrijeme ciklusa boravili u posebnih šatorima dok se ne očiste, a ispred šatora je bila ostavljena hrana. Stavio se hrana i odlaze. Žena kod kršćana. Kršćani su smatrali da je neoženjen čovjek vrijedniji kod Allaha od oženjenog. Budući da je kontakt sa ženom, ovaj, to je, kažu, simbol šetanskog prilaza i prljavo djelo, pa budući da si imao kontakt sa ženom, ti si manje vrijednosti kod Allaha a to što se on očistio i kod njih je žena predstavljana najveću opasnost po porodicu društvu. Stovila je kao nužno zlo. A u petom hijudskom tomu se sakupila je kipa kršćanskih, ovaj stručnjaka, znanstvenika da istražuju da li žena ima dušu ili je tijelo bez duše. Da oni se daju svoj tu ovaj svoje mišljenje, je li u vezi s tim, da li ima žena dušu ili nema dušu? Pa su Većina je smatrala da žena nema dušu. Dači došla do slavnog zaključka da žena ipak nema dušu, osim Marije Marije al-Isra. Samo je Marija ima mala dušu, a ove druge da nemaju. A drugi su raspravljali da li je da li ona pripada ljudskoj ili životinskoj vrsti. Kaže ako ima dušu žena u sebi, al ona ljudske ili životinjske vrste, o čega je žena? Koji vrsti pripada? Kadala uzme pamet nekome onda se kriteriji si, jeli, poremete. I onda su došli do zaključka da je žena nakon toga od ljudske vrste, ali je, kaže, stvorena s ciljem da služi muškarcu. Ona jeste od ljudske vrste, ali služi koga? Jedini njenosnovni cilj je stvorena, je znači da bi muškarcu olakšala i da bi ga služila, ali tako? I naravno, ovaj zaključak mnogi muškarci je, lahko prihvate sa zadovoljstvom. Po engleskom je bilo dozvoljeno prodavati ženu, prodavati, znači, ovaj ženu, a maksimalna cijena je bila ograničena zakonski. Zakon ograničio maksimalnu cijenu, znači pa je nakon zabrane prodavanja žena, nakon što je to zabranjeno, jedan britanac je prodao svoju ženu i kažnjen je sa drugom, ovaj, kažnjen je sa 10 mjeseci zatvora, što je prekršio zakon. A u dijelu Hadar Solislam se spomije da je jedan talijan prodao svoju ženu drugom na rati, na leasing. Prodao ženu svoju drugom i budući da mu nije isplatio zadnju ratu, on ga je ubio. Šta će uvi ljudi nama pričati o, o, o ženi, o vrijednosti žene, o položi? Pogledajte svoje pretke, Ovo, je, ovo su vaši predci, ovo su vaši djedovi. To je bilo skoro, to nije bilo davno. To su vaši djedovi, mi se ponosimo našim, se izeponosim od poslanikom sallallahu alejhi ve sellem jebu Bekrom i Omanom i islamskom ovaj historijatom, islamskim se ponosimo i o tome pričamo sa punim ustima. Eto samo instaliraš ohlozd da ga ne uhvati od, od, od ljubavi prema prema tim našim vrijednostima. A čime se vi imate ponos? Evo šta ste radili kroz istoriju. Isto... I to ste vi ograničavali, dozvoljavali, bunili se kada se ženi daju nekakva prava ili je li životinja, nije li životinja i tako dalje. To ste vi govorili. Par stoljeća unazad zato ste pričali. I onda dođe danas i vi poučate muslimane kako ženama treba dati pa. Ide iz krajnosti u krajnosti idu. Ja je smatraju neđasetom, ja je smatraju je li tako, božanstvom. Ne. I jedno i drugo je znači dalalet Islam je, znači, odredio mjesto i ženi i muškarcu i ovo, znači, što su zastupali, što su zagovarali, je samo, znači, sramota koje se ne mogu očistiti nikada, jer historijat jednog naroda gradi taj narod. ona ko nema historiju svoju, jako, nema korijene duboke, duboke u historiji, nema svoj jezik i nema svoju tradiciju, on nema na dunjalku, ovaj, ne može imati čvrsto tlo pod nogama. Jer si repa bez korijena. žena kod predislamski Arapa. Kaže Omar radijallahu anhu ono, nebole načini, pa kako je to bilo kod kod žene kako su bile u predislamsko vrijeme. Kaže tako mi Allahu džahilijetu nismo uvažavali svoje žene sve dok Allah nije o njima objavio, ono što je objavio i dodijelio im, ono što je dodijelio od naslenog prava je. Kaže čovjek imao pravo razviti svoju ne, ovo ovaj, je znači rivajata, dalje se ovaj navodi Uh, i spominje se da je čovjek imao pravo da svoju ženu, znači, razvodi i da je vraća bezbroj puta. Mogu je oženiti ograničen broj žena, a nakon muževe smrti njih bi nasledio njegov najstariji sin i ženio bi ih nakon toga. I ženio bi, znači, svoju maću. I zato je uzvišenje Allah, a zaođer to je zabranio u Koranu. Pa kaže, ten ki مَا نَكَحَا آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَايِ إِلَّا مَا كَدْ سَلَف Zabranio da se žene, one žene koje su ženili, znači da sin žin, sin ženi one koji su ženi, koje je ženio njegov otac. Znači svoje maće nije mogao ženiti, a posebno ne majku, to je posebno da zločine. <gled> U njihovo vrijeme kada bi muškarac poželio da ima dijete s posebnim vrlinama, odio bi svoju suprugu Kod čovjeka koji je poznat po tom svojstvu, znači, ili je pametan, snažan, hrabar, visok, vješnjena. I onda bi prisilo je na nemoral da mu rodi sina, znači, o kome on mašta. To je bio razum, znači, ljudi. To je bio razum ljudi. Zeneba Bintz Ebu Seleme Mahzumi je, govoreći o pričaku žene u idetu nakon smrti muža, kaže, kada bi umro suprug neke žene, ona bi obukla najružniju odjeću, nastanila se u najgoroj odaji, znači kad umre suprug, ona obuče najgoroj odjeću, nastani se u naj, na najpriljavijem mjestu i ne bi se smjela mirisati cijelu godinu. Znači, nema kupanja, nema čišćenja, nema ništa. Godinu dana, zatvorena, nikuda ne izlazi, ne mijenja odjeću, ne, nikakva higijena, ništa. I kaže onda bi se dovela neka životinja, kad prođe ta godina dana, dovede se magarac ili ovca ili kokoš, pa bi ona potrala svojim rukama po njenoj koži. Pazite. I kaže ona rijetko da bi koja... Ovo je kod Buharije, predaje. I kaže rijetko da bi koja životinja od tih životinja preživjela. Magarca potare rukama i gotovo. I magarcu to previše. Ni on to ne može podlijeti. Umirej. Zatim bi žena izvješla iz svoje odaje i dala bi joj se balega da je baci iza leđa. Kao, to bi bila simbolika za to kao, kako je prošlo to vrijeme, ta godina dana je za nju, hoće kazati kao ova balega bezredna koju bacam iza leđa, hoće time iskazati šta, veliko poštovanje prema kome? Prema mužu I da kaže to što sam provjela godinu dana u takvom stanju, to je ovaj To on zaslužuje. I, hoće kazi, zaslužuje puno više od toga. Pa je tom balegom simbolizirala, znači, ovaj znači, taj svoj pričak i umanjila njegovu vrijednost. I nakon toga bi mogla teko onda činiti ono što je bilo za vreme da činio vrijeme pričaka. Kaže poslanik sa samim zato u hadisu, kaže, vrijeme žalosti čekanja, nakon smrti, je musar, nakon smrti muža je četiri mjeseca i deset dana, a u paganstvu ste, kaže, bacale balege kada se napuni godine. I svi ovi nama drže darsove. A oni sad dersa o pitanju žene i o pitanju prava prava žene jeste što tome oni nama drže znači stalno ovaj predavanja i ovaj govore nam kako, kako mi ne znamo postupati znači sa, sa ženskim osobama sa ženama bilo da se radi u kćerkama a po naravno da se radi u ženama a što se tiče ukopavanja žive ženske djece o tome je el tako Kur'an govorio odnosno uzlišeni Allah je govorio o tome u Kur'anu i ovaj to je bilo zlo zločin koji je posebno poznat jer su kada mu dođe žensko dijete njega muka snađe ne zna šta će sa sobom uzlišeni Allah kaže u Kur'anu oi da bushire ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim يتوارى Kada nekome od njih dođe vijest da je, da, je, da je obraduju ga sa ženskim djetetom, lice mu potavni i postaje potište. Kao da se mu dođe na iguru vijest na zemlji. Krije se od ljudi zbog nesreće. Je tevara minel kaumi min su ima buširebi. O zbog zla koje mu je dojavljeno. Krije se Ne može ljudima u lice pogledati. Pazite dobio žensko dijete i krije se da ga neko ne vidi da pretrči iz sokaka u sokak da ga ko ne može pogledati ljudi malo lice zato što je dobio šta žensko dijete ej um sikuhu hunin ej medsuhu fi trab ala saima yahkumun ne zna šta sad da učini da li da je u život ostavi ili da je tako zagnjuri u zemlju da je dole za ovaj, trpa. šta da učini ovaj a neki su čak ukopavali mušku djecu Neki su, znači, ukopavali mušku bojeći se siromaštva. Poznato je ženska i zato spominuta je ženska, ali ni muška nije izbila pošteđena. Pa bi ukopavali, znači, neki od njih i mušku i mušku djecu. Pa je uzvišeni Allah zabranio <laughs> ubijanje, znači <laughs> i spominje to u dva ajta u Kur'an. Kaže, uzvišeni stvoritel Tebarake otala u suri Ali Sra, kaže Vola taktulu euladekum hašijete imlaq nahnu narzuku hummo ijakom Nemojte, kaže, pazite me, dobro, nemojte, kaže, ubijeti svoju djecu iz straha od neimaštine. Mi obskrbljujemo njih i vas. Nemojte ubijeti svoju djecu iz straha od neimaštine. Mi obskrbljujemo njih i vas. A kaže u suri el-Nam, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ nahnu نَحْنُ نَرْزُكُكُمْ مُعِيَّهُمْ Nemojte ubijati svoju djecu zbog siromaštva, mi obskrbljujemo vas i njih. Nemojte ubijati svoju djecu iz siromaštva, mi obskrbljujemo vas i njih. Ko će mi kazati gdje je razlika iz dva ajeta? Rasporite. Njih i vas i vas i njih. Ja. Njih i vas i vas, tako je. U prvom sajetu kaže njih i vas, a u drugom vas i njih. I gdje je još razlika jedna? Strah i siromaštva. Aha, strah, u prvom je ajetu strah od siromaštva, a u drugom je siromaštvo. U prvom se bojiš siromaštva, a u drugom je siromaštvo već šta? Desilo. Pa kada je došlo u prvom ajetu, kada se, kada se kaže nemojte ubijati vašu djecu iz straha od siromaštva, rečeno je mi obsrbujemo koga? Njih i vas. Pa su spomnuti djeca prije koga? Prije roditelja. Jer se bojiš siromaštva zbog čega? Pa ti kaže uzvišana, ne boj se, ja ga obskrbljujem. Završen. ti. Ali kada se je već desilo siromaštvo, gotovo, ja sam sad gospodoveć siromaštvo, onda uzvišanjela kaže, tebe i njega. Ha. Desilo se, gotovo, ja sam uzvišanjela, ne boj se, kaže, tebe oskrbljujem, prvo ti se smiri, pa onda i on znači ne diraj ga. Pa je došao, a je tečno, poredak znači kako odgovara ovome šta? Ovaj, znači, kako odgovara a, a, smislu, znači, koji se želi znači time dostaviti. I, stanji, i stanju i situaciju u kojoj se nalazi ko onaj ko kopava svoje ili ko ima namjeru ili ko bi eventualno mogli na ovom pasiti dok opašta svoje dijeti. Mi obskrbljujemo njih i vas. <gled> Kaže Katader, radi Allah, kaže, tako su činjeni, kaže, u paganstvu. Kaže, jedan od njih, kaže, ode zakopa svoje živo žensko dijete i vrati se kući hrani kera psa hrani. Ukopa žensko dijete i hrani psa koji može tri puta više pojesti nego, nego dijete. To je razum ljudi. I to je danas razum određenih ovaj, muslimana sa naši terena, ovaj, Bili bošnjaci ili bili drugi, ali bošnjaci uglavnom pr pr prednjače u šaru, u zlu. Više od drugi. ovaj, Pa lahko babu smjesti u starački dom. Kaže, vallajka, imajte ovo najljepše. Da vam ništa ne pali. I babu u starački dom. I onda sebi dovede kući kerab i hrani ga kod kuće. Babu stavio u starački dom, a kući hrani kerab. I onda kaže, gospodano, pomozi nas. Šta ti misliš o takvom društvu koje, koje babu ostavi tamo nekome na milosti, jer milost jave mu samo nakon mjeseci da je preselio, da ga treba doći pokupiti. I on to ne radi. On, on to se telefonom odradi, nazove samo pogrebno društvo, ovi pripreme i dovuku ga gore, a već je gore. I, I on samo dođe, auto upali, dođe gore i ti posahata dok to je ne odradi što treba odraditi, ponov nazad kući, to je to. Dobro je kako uzvišen Allah ne pošalje na nas kamenje sa nebesa, da nas zatrpa. Kako se ljudi ponašaju ovaj prema onima bez koji ne mogu uspjeti ni na dunjalu, ni na ahiretu. A ponekad je pored ubijanja ženske djece na takav način kopavanja bilo i drugih načina ubistava, to je poput gušenja u vodi ili klanja ili bacanja na iz planinu i slično tome. A najžalostnija, najtužnija su bila <coughs> ubistva ženske djece kada dođu u, u poodmatlu dob. Babo je bio na putu negdje to vrijeme kada je trebalo nju ukopati, nije babo našao se, nije to kojima odraditi i onda ona odraste. I on dođe, ona šest, sedam godina trči oko njega ili pet godina, već dijete odraslo, razumije, svata i teba je sad iću kopati, živu. I ni, ni, znači, ni tada se oni nisu libili, znači i, i to je postojalo. Znači i zato Allah kaže, i kada bude a, a, a, o idel me u udetu su ilet bi e izem bin kutilat. I kada bude živa, sahranjena djevojčica upitana zbog čega sam ubijena. No Lajdar čovjek je dužen da je na srždi provio od dana kad ga je majka rodila do do do pozne starost, do pozne starosti do mala smrti dok mu ni došao, a uradio takvo Allah zna kako bi svoj račun pa je takvo djelo. Allah za kako će mi sve račun položiti. Pa etrapalo znači ovaj ubiti dijete koje govori, koje voda, koje se smije, koje igra, koje je, znači već ovaj veseli roditelji slično tome. Ima me Shempriti spomnju u svom djelu a dva ulbejan <klično> spominje O Omer Ibn Khataba, ja nisam upred da je naći u drugim zbirkama gdje bi moglo biti zabilježena, kaže da je Omer rekao, kaže, dva postupka iz Paganjstva, kaže, jedan me rasplače, a drugi me nasmije. A, kaže, rasplače me to kada sjetim kako sam ukupao moju djevojčicu, čerku živu. Kaže, donio sam, kaže, iskupao sam rupu, kaže, i kopajući tu rupu, kaže, sam sam se uprašio. Pa kad sam nju uzeo da je stavim u rupu, kaže, ona je počela svojim ručicama da mi, da mi prašinu iz zemlju iz brade vadi. Čisti mi bradu. Ne zna ona šta je čeka. Kaže, pa sam je spustio i zatrpao. I kaže, kada se ovoga sjetim, zaplaće. A kaže, druga stvar me uvijek nasmije. Kaže, napravio bi ja sebi, kaže, na kaže, Boga od datula. Da, da, ga, da me čuva, kaže. I preko noći, kaže, da mi se ništa ne desi. I kaže, kada budu trustao, onda bi ga pojavao. Došao je Kajs na Asim kod poslanika Salosarama i rekao, kaže, ukopao sam osam curica u paganstvu. Kaže, poslanik Salosarama, slobodi poroba za svaku od njih. Kajs kaže, ja imam dosta deva. Kaže, pokloni za svaku od njih devu ako želiš. Tako obiležim vam tabarani i ovaj hadis Šehal Banih spomnio u sedmom tomu svojih vjerodostojnih serija hadisa. Kada bi neko od njih htio da ukopa odraslu, curicu kazao bi majci kaže, lijepo je obuci, kaže, idem sa njom, kaže, positi rodbinu. Pa bi je do bunara presušenog u pustinji i rekao, kaže, popni se, kaže, pa vidi šta ima u bunaru. Pa ona se popne, kad, kad se popne, on je gurne. Ona na glavu i on nakon toga je zatrpa zemljom. A drugi biskopa u rupu prije rođenja i žena se porađa pored rupe, ako je žensko iz materice u rupu. A ako je muško onda se vrati. Smješka se. Iben mesod kaže upitao sam poslanika sa ostalnim kaže koji je grih najveći u opasnijem. Kaže da nekoga njemu svatraš ravnim a i on te a on te stvorio. Kaže to je veliko Allaho poslaniče, a koji je nakon toga kaže da umoriš svoje dijete iz straha da ne jede s tobom, Allah obskrbio i njega i tebe, a kaže, koji je nakon toga Allaho poslaniče kaže da počiniš nemoral sa ženom svoga komši. Jer od komšije se očekuje da bude vjeran komši i da, da mu pritekne u pomoć, a ne da ga pronevjeri na najgori način. Pa je to zbog toga onda veliki, znači poseban grih. Pa uzvišeni Allah u ovim tminama ljudi koji su bili prije Islama i koji su dolazili nakon Islama, poslao poslanika, sallalahu sveme, da pouči ljude i da, da ih nauči kako da dostojanstveno žive na ome svijetu. Prije, znači, nagrade koji će dobiti, a hiracke da da ih pouče kako će živjeti. Pa kaže poslanik, sallalahu sveme, najburi su oni koji se najljepše opode prema svojim porodicama jer se ja najljepše ili a ja se najljepše opodim prema svojoj porodici. Ovo porodica. Međutim, došao je drugi rivajet, koga je zabiložio Imam Tirmizi i El Haris i nebi Usame u svome musnedu, sa ispravnim lancem prenosilaca, da je poslanik Salasana me rekao, najpotpunije vjerovanje imaju ljudi koji su neljepše naravi, a najbolji među su oni koji, su najlje, koji se neljepše odnose prema svojim ženama. Najbolji su oni među koji se obhode prema svojim ženama. Tako da svako od vas ili od nas ima u svojoj kući vagu na kojoj se može izbagati koliko je težak. A ta je vaga da upitaš ženu, da je pitaš koliko sam ja težak. I ona će tebi kazati koliko su težak. Naravno, da no tako, neko bi da ga ocenje, nemoj da te ocenje društvo. Ja tebi mogu mu nafičiti u džami i ti meni. I kad sjedimo lijepo na kikama, tako, kad je ispred nas ovaj lijep sok, lijepa salata, lijepo meso, priđem, odemo negdje da a odemo na izlet, odemo 15 minuta, dva sahta, te mogu trpiti da mi na glavi sjediš. I zato možeš ovdje dolesti u džamiju godinama i da se ne zna. Jer ponekad ovako znamo, znači iz pitanja, pa žene se žele, pa muževi, pa... Kažu, on je u džamiji melek. Da se spomene u džamiji ovo što ja govorim, Kaže, ljudi, ne bi vjerovali. Ne da ne bi, bi mi osudili. Ali kaže, kod kuće svoje, ne on je nešto drugo. Pa, znači, uzvišen je Allah je postavio pravila ko želi islam, to je islam. Hoćeš biti najbolji musliman, imaš kuć jednog slabašnog roba, za koga kaže poslanik, slavno svema, ja branim hak dvoje, dvije skupine ljudi. Kaže, jetima i žene na svudnjem danu dođeš i Allah ti je ako nisi bio prema tom robu pravedan a još bolje ti od pravde da budeš šta molim dobročiniti da budeš dobar pravo <laughs> pravda je da žena ako nešto pogriješi da je ukoriš je to pravda jest. To je pravda. Ako ne zasloži da ne dobije, ne zasluži, ne znam, određenu stvar, poklo nije zaslužen, neophodiš se, lijepo, ne poniš, a tebi je bolje da budeš dobar, jer uzvišeni Allah nas ne, ne nagrađuje po pravdi, nego po dobroti. Da nas nagrađuje po pravdi, ne bi iz džehennema nikad niko od nas Ono se bolje kazati da budemo blaži, ne bi niko nikad u džennetu ušao, pa niš, ni naš poslanik, sa o da nas nagrađuje po čemu? Jel po pravdi, ako hoćeš, moraš zaraditi, džennet. Jel to pravda? To je pravda. A dobrota nije. Zaradi nešto malo i uzvišeni Allah te onda da drugo, onako od sebo dobrote. E pa tako i čovjek, znači, u svojoj porodici. Trebao biti, znači, dobročinitel i da nagrađuje svoju, znači, porodicu da se premanjimo opoditi prema dobrotom, a ne pravdom. Jeste. Pa je kod žene, znači, a, a, stanje i hal... Žene u islamu se, znači, promijenio i ko pogleda, znači, u Kur'an i čita ono što je uzvišenje Allah objavio po pitanju žene i po pitanju ovaj, prava njenih koje imaju i propisa koji se tiču. Tek tada muslimanka može shvatiti, znači, Čime je obdarena? Danas muslimanke često tako kada dođe pitanje žene, pa ne znam, ovaj, malo, malo, pa nekakav novi trend, pa ženu pozivaju u, u ovo, pa je pozivaju u ono, pa ti ako nisi tu negdje u tom krugu, ako se ne vrtiš, nisi ti napredna, ne ideš u korak sa civilizacijom, sa društvom, ne ide. i onda ona nađe se sa, u nekakvoj samoći, tje skobi kaže, zar to tako islam? To je zato što ti neko želi batil ili predstaviti lijepim. I onda ti se dvomiš, jesi ili ti u redu ili nisi u redu. Pa su ajeti u tom pogledu brojni, znači vjerujem da ni nisu skrivene znači značenja ti ajeta, vama gdje je uzvišen, Allah spominje znači i muškarca i ženu istim kontekstima i u hadisima. Je tako, kaže poslanik sa ozvom, ko bude tražio oprosta za vjernike i vjernice, imat će za svako od njih pojedno dobro djelo. ja za ženu tražio oprost, ja za muškarca i je nagrada. Što znači da u tom pogledu nema razglednje muškarca i žene u islamu. Po pitanju časti, vjeri, krv, vjere, krvi i tako dalje, nema muškarac potakvi takvi po bogobojaznosti su bolji. Iako muškarac i žena nisu poistovjećeni u islamu. To je izjednačavanje muškarca i žene je neispravno. To ne odgovara islamu. Već od Islam odgovara da se kaže, Islam je dao muškarcu stepen koji mu pripada i zadužio ga obavezama koje mora ispunjavati i zadužio ženu shodno njenoj prirodi obavezama i svako ima svoj stepen i svako je dužan da će izvrši ono čime je zadužan. A ne može znači, ovaj biti to poistovjećivanje jer znači kada se poistovijete da sve što može muškarc može i obratiti. Ne može biti tako. To nije, znači, princip, to nije princip islama. Kaže <laughs> poslanik sa šehid je ona ko pogina na lahom putu, ko umre od, epide, od epidemije, ko se utopi, ko umre od stomačne bolesti, žena koja umre na porodu, djetje će uvesti majku u dženeta, bit će vezano za njenu pupčanu vrpcu. Šehid, žena umre, može biti šehid, može dođu stepena šehadet. Iz toga je ispravno mišljenje da je u džennetu, da nema razlika između nagrade muškarca i nagrade žena. Žene će na sudnjem danu gledati Allaha kao i mi što gledamo. To što su pokušali neki učenjaci da dokažu da žena neće vidjeti Allaha na sudnjem danu, da je to za... ništa toga nema. Argument su općeg karaktera i žene će imati pravo da se naslađuju gledanjem u lice gospodara za ođel tom najvećom nagradom kao i muškarca. A i nema, znači, u tom pogledu nikakve, znači, nema nikakve razlike. Osim, jel tako, ovaj, što će muškarac moći imati šta? Moći imati dodatni broj žena. To je, to je zbog prirode muškarca, ali tako? Muškaraca, dvojica dok se sastanu, trojica odma, zna se čemu pričaju. A žena dok se sastanu odma priča žena, ej, kako si haljnu kupila, kakve je boje, kakve se cipeve se kupila, je l' tako? Hoćeš promijeniti kurinju. Jesi li stavila lavaku? Jesi li onako? To je priroda žena, među njima, je tako? Pri, priroda je priče. A muškarci, je tako? Pa pričaš pa je zbog toga uzvišen Allah čovjeku, znači dodijelio ste strane jednu odliku koju neće imati, znači žena u tom smislu, je li, na suđem danu? Pa će uvesti, znači, dije, majka dijete u džennet kako? E, dijete majku, znači, koja je umrla na porodu. Biće, znači, vezano za pupčanu, znači, vrpcu. E, to je šehid koji je šehid na, na, na ahiretu, ali nije na dunjaluku. Jer mi imamo tri vrste šehida. Imamo šehid koji je šehid na dunjaluku i na ahiretu. Imamo šehida na ahiretu, ali nije dunjaluku. Imamo šehid na dunjaluku, a nije na ahiretu. Pa, pa je ova... Ova žena je šehid na, dunja, na ahiretu, ali na dunjaluku koja umre, kako? Na, znači, porodu. Ona je šehidna na ahiretu, ali nije na dunjaluku, u smislu znači da je ovdje e, gasulimo, klanjamo dženazu, ili tako, motamo u kefine. Propisi vrijede kao za e, bilo kog muslimana koji predstavlja. Za razliku, znači, od šehida koji je šehid na dunjaluku, je ahiretu, to je šehid koji poginjuje prilazeći nebježeći i boreći se da lahoriješ bude gornja njega ne kupamo njega ne gasulimo znači ne ne ne ne umotamo u kefine nečunj nazukati kako toga postira ziledženi znači među fakihima među islamskim učinjacima po pitanju znači ovaj idženaze i ukupavanje umotavanje u kefine znači i i ovaj, kupanje slično to. imamo šehida koji je šehid na dunjalu kanina ahiret koji je to Borio, Boris se radi, ej, Boris radi znači nekog interesa. Boris za pokaže, on je on je ovaj şehid, znači, u našim očima mi ga tretiramo şehidom jer mi ne znamo šta je u srcima, ali na ahiretu znači nema ništa osim vatra. Pa je uzvišeni Allah objavio po pitanju i žene i majke i kćerke i znači različite a, a, ovaj obaveze prema njima i dužnosti koje ljudi imaju. Ja ću samo kratko spomnuti nešto po pitanju kćerke, pošto je ovaj pitanje žene jele ovaj o njemu se govorilo dosta i, i vjerujem da kod nas nije problem da ne znamo obaveze prema ženama. Samo je problem što ih ne ispunjavamo. A to da ih znamo, to u to nesumnjam, znači svaki od nas može sad predavanje ovdje održati po vremena ovaj i s različitog aspekta obraditi ovu tematiku i ispričati. Jeli Teoretski to ne bi bilo sporno, ali je znači, praktično to kod mnogih muslimana mrtvo slovo na papiru. A, kada je <gled> Makin imeno je sad udao u svoju sestru za jednog čovjeka pa je pustio i kad je iste kao pričak, on je došao ponovno da je prosi. Kaže, ja sam te, kaže, uženio svojom sestrom, kaže, i lijepo prema tebi postupio. Kaže, hoćeš ponovno sada? Nećeš, kaže, je nećeš dobit nikada pa je Uzvišeni Allah objavio i kaže ne sprečavajte da se ponovo udaju. Što zove adl. Adl znači što je zabranjeno sprječavati, znači da se a kaže ona on je bio dobar čovjek. Uostalom je bio dobar čovjek, a kaže ona se želja na njemu vratiti, ali ja nisam dao. Pa kad je to Uzvišeni Allah objavio, tada se on kaže Allahu, bas znači sada je sada će to ponovo učiniti, kaže pa sam je udovzanje. Znači to je bila sahabi. Dok čuje ajet, on on, on je tako rekao dok nije čuo šta dok je došla objava. Dok je došla objava, kaže, to je to on Allah uposnavić. I to je razlika između njih i generacija nakon njih. Kad ti dođe dokaz, argument, ti dođeš pa kalkulišeš, pa ti to sebi tefsiriš, pa ti to, ti to sebi, znači ovaj, pakuješ, prilagođavaš, kako ti paši. A oni su kazali, čuli smo i pokorao se. Pa čovjek nema pravo da spriječi čjerki da se uda za onoga za koga želi da se uda ako je našla adekvatnu osobu. Ima komšija Muhammed, odrasto tu u komšiluku. Svi znamo da je dijete, ha, bogobojazno lijepo, da nije bio, jel tako, da nema tu ružnu crnu prošlost, bogobojazan, iz lijepe porodice. Ima sve lijepe osobine. I ona kaže, babu, ja bi se udala za Muhammeda. On je tu, znamo sve o njemu. Ne, ne, ne udajem se, nije niko zapakovao nešto u, u kutiju nekakvu, pa ne znam šta će se izvući, ali tako. Znamo ga i njegovu, njegovu porodicu i gdje je bio i šta je bio. I Mohamed je dostojan njene i adekvatan da bude njoj muž po konsensusu islamskih učenjaka, koga spominje šeheh u islami im. Taimi je u svojim fetvama, zabranjeno je babi da je ispriječava da se uda. Ma to ti tebi se neko tebi se neko dopao, moraš njemu pitati. Pa ako ju se dopadne, ako ne dopade, nećiš je prisiljavati. Ne možeš je prisiliti. A njoj ako se neko dopadne i ti vidiš da je on, ha, odgovarajući, nemaš pravo da isprečiš. Pa gdje je on? Gdje je zlo? Ma je nepravda? I zato danas ono što se vidi, znači što se može vidjeti po arapskom svijetu, znači od suprotno sunnetu, valla, nema nikoga iz se islamu. To što danas u nekim zemljama, ovaj upoznatim u nekim plemenima u saudijskoj Arabiji, to je poznato i dan danas, da se muževi žene i niko ne vidi, ne vidi žene. Koga ženiš, ne vidiš je. To je doskoro bilo polahko blijedi, ali ima još uvijek toga. I ti kada se oženiš, one tebi dovedu i kad se prođe svađava, sve protutnji i nakon toga oni se dvoje osame, on on i njegova sreća. Imaš to što imaš. Dobio si To što ti bude, zahvali se Allahu, vidi ga najljepšim. Gledaj da je to nešto najljepše što ima na zemlji. A šta će te zapastiti, ti to ne znaš. To se tako radi. Jedan mi kaže, jedan naš brat daja koji je studiruo u Kojitu. Kaže, <tak> tako je ispomenuto, kaže, jedan je ispomenuo profesor kako se u Kojitu neka plemena udaju, a ne vidi žene. Nikako ne vidi žene nego kada su u dan na večer, onda ima pravo, znači kada sve završi više, nema, završeno je. I kaže, tek je tad može vidjeti. Kaže, tu sjedi jedan učenik. Sa nama kaže, profesor, mogu ja nešto reći. Kaže, reci. Kaže, moj babo, kaže, još nikada nije vidio moje majke. Ovo ima 20 godina. Kaže, moj babo još nikada ne vidio moje majke. Živi sa njom, nije nikada je vidio. To je sunnet. Sunet Ebu Džehla. Ebu Džehla. Kako život? Ebu Džehlov sunet je da je ženiša da je nisi vidio. Poslanik slavske kaže, pogledaj u nju. A ti još kaže, ne, ne, ovdje se brani. Da čovjek kaže, ja neću gledati, ima pravo na to. Pazite, da čovjek kaže, ne, ali da mu se ne da da vidi koga ženi, e to je Ebu Džehlov sunet. To nije sunet islamo. On ima pravo da se odrekne šta svoga, hak, da kaže ja ženim se, oslanjam se na Allaha, kako god da bude, ja ću biti zadovoljan. To je tvoj izbor, ženi se, živi i nakon toga trpi. Međutim da mu se zabrani ne možeš vidjeti. Ima ženu određena ti je već od pete godine neko zabilježio koga će žent i ne možeš je vidjeti i to ti je tako zabilježeno, ne sviđat se, idi obijes se, drugačije ne može biti. Da i islamo nema ništa. I to je ulema sudla, ulema sve o tome govori međutim, adeti kad se u vuku negdje. Ma ne možeš ti adeti izbiti lako. Pogledajte danas koliko ljudima se govori određena je stvar bidatma, možeš govorit ponavljati 30 godina, ne može ga izbiti. Pa znači tako i na drugim mjesto hoću kazati, znači to se ne može, ove se stvari ponekad ne mogu iskorijenti u, u zemljama gdje ima uleme i gdje je vjera puno jača i čvršća nego u našim podnevljama. Pa tako i mi kada vidimo neke stvari kod našto nisu u redu, Čovjek se trudi da popravi koliko može, ali nećeš ti popraviti ništa preko noći. Dobro. Znači, ne smije još šta, branda se? Da se udaje. Ne smije još znači da se udaje. Dobro. I vi znate kada je došao Numan i Brubešir, Bru kada je došao Numan kada je došao da mu je njegov otac Bešir dao poklon, pa je pitao poslanih, imaš ti drugu djecu? Kaže, imam. Kaže, jesi svakom od njih dao isto? Kaže, nisam. Kaže, onda kaže, idi, ja ne na nepravdi. Idi, kaže, ja ne svjedočim na nepravdi. Pa je, kod jednog jelovučenjaka se mora između muške i ženske djece poklon davati sti. Drugi kažu, ne, i tu je dva naprema jedana, ako tako možemo kazati, uglomnom tu je raziloženje među islamskim učenjacima. E, rekao je poslanik Salasarame ko bude imao tri kćerke i strpi se na tome da ih bude hranio i pojio djevao s odomogućnostima bit će mu zaštao dvatre na sudnjem danu. A od Isu Enesa koga prenosi ovaj muslimu sahihu kaže poslanik Salasarame ko se bude brinuo od dvijema curicama do njihovog punoljestva doće na sudnji dan a ja i on ovako. Imaš dvije curice, brineš se do poneljevstva i udaš jednu i uspakuješ je da živi svoj život. Kaže, na sunjem on si ovako sa mnom. Malo. Možete zamisliti lepotu islama, lepotu imana, lepotu, lepotu vjerovanja, lepotu slijedjenja šarijata poslanika Muhammeda s.a.v. I onda nam treba sa strane da nam neko uvozi, da nam govori kodekse ponašanja, da nam uvodi nekakav na, na bonton. Pravi je nesretnik jadnik, koji je sebi spriječio i zabranio da se naslađuje islamom na Dunjaluku. To je, pravi, to je najveći nesretnik. Ovdje na Dunjaluku nije onaj što radi gore u rudniku 18 sati svaki dan. Nesretnik je najveći čovjek od nikad nije osjetio slast i ljepotu toga što se pripisuje islamu. I nesretna je žena koja nikada nije osjetila ljepotu i čast i ponost koji može žena u životu u islamu. E, to su nesretnici praviti. Kao kaže Šehlo Samim Temije, kaže na Dunjalu, koji ima dženet, kaže, ko, ko ne uđe u njega, neće ući, kaže, na ahiretski dženet, uh, ahiretski dženet. A Dunjalučki dženet je ljubav prema gospodaru, zikr, pokornost njemu. To je Dunjalučki dženet. Koga ne uđe, tomu je priprema, neće ući ni u dženet na ahiretu. Ja sam ovdje pripremio jako puno materijala, znači, za predavanje, međutim, uvijek i materijala puno više od onega što bi ili što bi se moglo kaziti i ovaj što nam vrijeme dozvoljava. Međutim cilj je bio da kažemo pogledajte šta drugi imaju, a pogledajte šta mi imamo. I opet se mi nekako stidimo. Opet smo mi nekako oborene glave, opet mi nekako ne smijemo ne, ne smijemo punu svoj pokazati, ne smijemo svoju radost i zadovoljstvo našom vjerom pokazati, nego uvijek nastojimo nekako da to ovaj izbjegnemo ili da, da, da, da to nekako najbezbolnije pređe. Oni da imaju samo jedan lanac prenosilaca do Isale i Sela ili do Musale i Sela. Jedan, koji je lažan. Sve lažov do lažova. Ravije. Ali ima lanac. Takije kakije. Bolji nego nikakav. Ne bi mogao živjeti od njih. Ti i oni bi pravili kocke na ulicama u imenima ti lanaca. Sve biti, život biti bio, mi imamo vjeru sve povezano, sve spojeno, nema ni, ja je mutevatir, ja je sahih, ja je Hasan, a sve što je dajif ne treba nam. I sva takva vjera do našeg poslanika kao da stoji ispred nas i da nam govori. I Allah nas, gospodar svjetova, se obavezao da će čuvati našu vjeru. I da ta vjera ostaje originalna. I opet ćeo nam nagradu, i, i, i, i opet mi se gledamo da je neko iznad ma. Ne možeš biti za mene nikak. Može napravi ti šta hoćeš. Leti po zraku, hodaj po vodi, boravi gore u negdju vasijoni 30 godina, zaledite ga 300 godina, pa ga odledite koliko. Ne zanima me, ne može biti bolji od mene. Ne od mene, od mene, nego ne može biti bolji od muslimana koji kaže, la ilaha ibna Allah, Muhammedun rasulullah. Ne možeš biti bolji nikako. Ne znam šta da izuminiš, šta da napraviš i tako da. Pa čovjek treba biti baš ponosan. Ne ohol, ne govorimo oholosti, može Nego ponosan svojim islamom. Koliko ljudi ode sa ovoga Nose muslimanska imena i nakon toga da Allah zna kakvi s njihovi izvršetci. Allah tebe uputio mjesto da budeš negdje gdje, gdje, gdje su ljudi Allaho nepokorni, da sjediš u njegovih kuća i da slušaš njegove ajete i hadise poslanika, da se družiš sa vjernicima. Allah je velika odlika. Ko, ko, ko to sebi nije priuštio na Omedu Njaluku, veliko ga je dobro prošlo. On ima Allah tebarku da nas uputi na pravi put i nas učvrsti na istinu. Allah Teala ana sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alahi wa sahbihi